وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَأَنتَ مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ Ma laka min Allah min wali ولا nasir Al-lazina áteyna humo الكitab Yatluunahu haqqa tilaotih Ulaikya وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُنَائِكَ الْخَاسِرُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعَمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ wa an-ni fadlaltukum ala l-a-lamin wa at-taqu yawman la tajzee nafsun وَلَا nafsun shay'an wala yuqbalu minhya wala yuqbalu صرون وَإِبِبَتَلَ إِذَ رَهِ مَ رَبّهُ بِكَلمَاتٍ فَةََّهُ قَالَ إِ جَع كَرا سمَمَا ُومَِّ قام بِرهِيمَ مُصََّ وَوعهدَن إِلَ إِبرهم وَإسممعلَ أَمطَهِر بَيتظَهِرَ بَيت لطَّائِ فنَ وَعَكِ فنَ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 ثم اضطره الى عذابنا وبسالمصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اينما بعد Braćo moje draga, poštovani vjernici, nastavljamo naše druženje s oku anom. Družimo se sa Allahovim dželle ve ale göre. Prenoseći kratak komentar Allahovi dželle ve ale riječi koje je On objavio nama cijelom čovjekanstvu i svim generacijama da budu uputa i smjernice do dana. Idalješ se na vasimo u suri El Bakara, drugo poglavlje u Kur'anu. Je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala wa yatima koji su na redu kaže: "Volen tarda Muhammed. Wa Allahu poslanic. Znaj da neće biti tobom zadovoljni ni jevreji ni kršćani. Sve dok ne budeš prihvatio, u stvari dok ne budeš ostavio tvoju vjeru i dok ne prihvatiš ono što oni vjeruju i ono čega se oni dakle držaju. Ovdje je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala postavlja jedno veoma bitno pravilo. Pravilo koje se nikada ne mijenja. Ovo je uzvišeni Allah uputio pravilo Rasulullahu s.a. da ga zna i da ga se pridržava A ujedno se ovo pravilo odnosi na svakog sljedbenika ummed, ovaj Muhamada sallallahu alaihi wa sallam. Na, mene, na tebe, na sve muslimane koji danas žive, koji su živeli koji će živjeti, da znaju da jevreji i kršćani i nemuslimani uopće sa vama muslimani neće biti zadovoljni i neće vas ostaviti na miru sve dok ne ostavite la ilaha illallah, sve dok ne ostavite šahadu dok ne ostavite istinu, dok ne ostavite Kur'an, e kada to ostavite, onda će se oni, dakle, smiriti, jer ste onda na istoj razini, na istom stepenu, jer su i oni u nevjerstvu tada, e i vi ste u nevjerstvu, i zajedno tada, dakle, zarađujete Allahu uđele u ala srđbu i normalo isti je završetak, odnosno pristanišća, to jeste džahannam. A ti Muhammed treba da znaš, a i znaš, a i trebaju muslimani da znaju da je Allahova vjera, da je Islam jedina istinska vjera. To je jedina istina, to je jedini spas. E onda nemamo računa mi Islam da ostavimo. Nemamo računa istinu da ostavimo, dakle, pa ne znam šta da nam daju za uzvrat Jer sve što ti dade za uzrat, kada ostaviš islam, to ti ne koristi, jer si onda za, za ovaj zaradio. Djeći tu propast, na slijetu kod Allah, subhanahu wa ta ta'ala, i bijedan, nesrećan također život na ovom svijetu je sve na Dunjaluku. Zato nemoj da se trudiš da ih zadovoliš. Nemoj se trudi da ih zadovoliš, već gledaj da zadovoliš tvog gospodara. Ako Allaha zadovoliš, i ako zadovoliš Resulullah sallallahu alaihi wa sallam, i ako jačaš tvoj sah, Ako jačaš muslimane i muslimansku zajednicu i postaneš faktor i postaneš uticajan, et tada će te poštovati i tada će te ostaviti da na miru. Druga situacija dakle ne postoji. A ti Muhamede, ako bi slu, kojim slučajem, a to je nemoguće, da se se sa rasulullah sallallahu alayhi wasallam juziš ne Allah subhanahu wa ta'ala daje pretpostavku. Koliko je opasno Ovo što uzvišen je Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullahu spominje i našta ga upozorava, kada bi čak i ti, Muhammede, krenuo da slijediš njihove strasti, nakon što ti je došlo znanje od Allaha, nakon što ti je došla objava, nakon što ti došao Kur'an, ne bi imao kod Allaha subhanahu wa ta'ala i od Allaha niti zaštitnika, niti pomagača. Niko ti ne bi pomogao od Allahove subhanahu wa ta'ala, niti bi te iko mogao da te ispriječiti. Zato, nemamo pravo nakon istine, nakon objave, nakon Kur'ana koji je sa neba došao, nemamo pravo da slijedimo dakle, strasti običnih ljudi, strasti zabudjelih ljudi koji nemaju istinu kod sebe. Zatim, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže spominje jedan dio onih ljudi koji su kojima je data knjiga A koji su ostali dosljedni te knjige, a to su normalno od jevreja i kršćana, ima i takva skupina je postojala među njima, koji su bili dosljedni svoje objave i svojih poslanika, kaže, ima i onih, u prevodu značajnja, kojima smo mi dali knjigu. I oni je čitaju na istinski način. Čitaju je na pravi način. Ispravno izgovaraju harfove. Prije svega. Zatim također razumiju je na pravi način. To je naša objaveza, obaveza prema objavi. Zatim rade po Kur'anu, odnosno po objavi, po Allahovoj riječi i govoru. I oni ne mijenjaju, ništa nijesu promijenili od onoga što im je Allah objavio. Oni zaista istinski vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala i u Allahu Jalla wa ala knjigu. I oni su ti koji su kada im je došao Kur'an i kada se pojavio Rasulullah, povjerovali Muhamedu sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, ko od njih učini nevjerstvo, oni su zaista pravi gubitnici, kaže Uzvišeni Allah, subhanahu wa ta'ala. Zatim slijede dva ajeta sa kojima Uzvišeni Allah, subhanahu wa ta'ala, završava priču u ovoj suri o jevrijima. Dakle, ovu cijelinu, ovaj, koju je Uzvišeni Allah, subhanahu wa ta'ala, u potpunosti sa značenjem posvjeti od početka do kraja sljedbenicima knjige, jevrijima i kršćanima, završava je sa ova dva ajeta A to su ajeti sa kojima je uzvišeni Allah i počeo priču o njima i obraćaju njima. Pa kaže, ponovo na kraju ovog svog obraćanja, uzvišeni Allah i svoje milosti i svoje blagosti i dobrote na najepšin način ih oslovljava. Pa kaže, o sinovi Israilovi, o potomci Abdu ovaj, Abdullahovi, to jeste Jakubovi, jer je Israil Allahov robu. Znači, dakle, je Allahov robu. Sjetite se mojih blagodati koje sam vam dao. Mnogobrojne blagodati. Uzdigo vas na dunjaluku, nafaku vam dao, poslanik je vam poslao, objevu vam spustio i sjetite se toga da sam vas odabrao nad svim narodima u vašem vaktu. Zar vam to nije dovoljno da se opametite i da se pameti prizovete I onda, ako ne prihvatite ovo moje lijepo obraćanje i uspobljavanje vama, iako sam neovisan od vas, bojte se onda dana kada ni jedan čovjek ne može drugom čovjeku ništa koristiti. I kada se ne bude otkup primao, nema da dadeš 200.000 pa da se otkupiš, odkazno je, odkazno je. 100.000, milijon, 2 miliona, kuću da založiš, nema, nema otkup. Na ahire tu nema otkupa. Dakle, to ne koristi, ne koriste te vrste otkupa kao što to postoji na dunjalu kuru. I također ne koristi za uzimanje osim kom Allah subhanahu wa ta'la ne dozvoli. Nema da se zauzimaš, ja ću to završiti. Ja imam ugleda kod Allah subhanahu wa ta'la. To može da uradi samo onaj sa, sa kome Allah dozvoli. Sa kim je Allah jel'a zadovoljan, a to su neveki. Ostalih poslanici i vjernici Normalno uzvišeni Allah subhanahu wa ta'la Nakon što im on dozvoli I nakon Onda uzvišeni Allah subhanahu wa ta ta'la Ovdje zatvara priču o jevrejima Ovu cijelinu Normalno popu, u nekoliko ajeta Kasnije opet se spominje Priča o njima Ali ovdje ova cijelina se ovdje završava I počinje uzvišeni Allah subhanahu wa ta ta'la Priču o Ibrahimu aleyhi, salatu, senam, I o Allahovoj kući Ka'bi Pa kaže Sjeti se Muhamede I spomeni muslimanima svojim sljedbenicima i vjernicima, kada je uzvišeni Allah, gospodar nebesa i zemlje, iskušao Ibrahima, roba svoga, svoga prijatelja, sa riječima, pa ih je on upotpunio. Koje su to riječi? To su naredbe i zabrane. To su šta? Naredbe i zabrane. To su te riječi sa kojima je uzvišeni Allah, subhanahu wa tada, iskušao Ibrahima, i nas iskušao sa naredbama i sa zabranama. Hoćemo li isproštovati naredbe? normalno također i zabrane hoćemo li se povinovati naredbama i hoćemo li izbjegavati zabrane pa je uzvišeni Allah želeo ala Ibrahimu alaihi salatu u selam rekao Ibrahim normalno ove narede na najboliji način ispoštoval neki učenjaci kažu da se ovo također odnosi na to što je uzvišeni Allah Ibrahimu alaihi salatu u selam redio da se u 80. godini svoga života sam obreže Sam se obrezao, 80 osamdeseti godinama, u poznim godinama svoga života Pa i to, dakle, učinio Ibrahim a.s. kao što je hadijus kod imama Bukhari Rahimahullahu, Rahimahullahu ta'ala Ja ću te učiniti imamom, vođo ljudima, kaže uzvišeni Allah Ibrahimu a.s. I zaiste je uzvišeni Allah, subhanahu ta'ala, učinio Ibrahima a.s. Imamom bogobojaznih i on je simbol odanosti Allahu subhanahu Wa jer je on potac svih vjerovjesnika koji su došli poslije njega. Iz njegove loze, iz njegove kičme su potekli. Jer je Ismail njegov sin, a iz Ismailove loze je Muhammed, sallahu alayhi wa sallam. je njegov sin, a iz Hakove loze je Jakub, Jusuf, Jahja, Zekerija, Isa, Musa, Suleiman. Svi ti poslanici su iz Iz haka loze to jeste iz loze Ibrahima alayhi salatu vesselam. I zaista je on imam bogobojazni. On je imam uhida svih monoteista jer je on dakle udario u svom vremenu prave temele monoteizmu dakle ne gledajući uopće na one koji će se suprostaviti, dakle tome. Wa qalu min dhuriyati Ibrahim rece pogledajte dobrote Ibrahima alayhi salatu vesselam. Pogledajte njegove skromnosti kaže gospodaro moj učini i od mojih potomaka, dakle, ljude koji će biti imami, predvodnici, to jeste vođe u dobru i u hajru, a onda Allah, subhanahu wa ta ta'ara, reče, la, yana, ahdilu, zaista, moj zavjet i ovaj moj emanet, to jeste imamet, predvođenje ljudi u vjeri i u dunjalu koje normalno ne mogu imati i postići zulumčari, tiranini, nevjernici i tako da. Zatim uzvišeni Allah dželjavala nastala pa kaže u prevodu znači na bosanskom jeziku ispomeni Muhamede kad smo mi kuću učinili mjestom koje će biti utočište za sve ljude kuću, to jeste kjavu, mesđid džamiju, koja će biti utočište, izazov za sve ljude, mjesto koje će ljudi obilaziti Mjesto gdje će ljudi dolaziti, pa će se kući vraćati, pa će ponovo, dakle, dolaziti, stalno ga posjećivati. I mi smo učinili tu kuću, dakle, sigurnom, sigurno je Meka. Meka je, dakle, zagarantovana i njene sigurno su da Allah, subhanahu, tada toma ćemo malo kasnije, dakle, govoriti. I kaže, uzlišeno je Allah, subhanahu wa ta'ala, i usmite mjesto gdje je stajao Ibrahim, a.s., za mjesto gdje će se klanjati. Ibrahim a.s. je stajao na kamenu jednom dok je radio kabo to jeste mesičit džami u kuću. I Ismail njegov sinu je dodavao kamenje koje je on redao i tako itd. I kaže, dakle, uzvišen je Allah kaže da to mjesto gdje je stajao Ibrahim a.s. treba da vam bude musalna. Mjesto gdje ćete klanjati pare ka'ata nakon što obavite tavahu oko ka'abe. I zaista je sunnet i Resulullah s.a.v., dakle, praksa i propis, da nakon što obaviš tavav, bilo koji tavav, u bilo kojem vremenu, da li on sastani bio hađa umre, bi van Hadža i van umre, tavav, kada obaviš ovakjabe sedam puta, sedam krugova tavav, učiniš ka'avu, i badat Allah s.a.v. nakon sedmog kruga sunnet je da iza ovo mjesta gdje je stavio Ibrahim s.a.v., klanjaš dvara ka'ata, dakle, ovaj e, nafile to jeste nakon talafa koja su koja zdobje, to su dva rekata koja su propisana propisana tada zatim smo mi obavez, obavezno u obavezu dali Ibrahimu i Ismailu da čiste moju kuću da čiste moju kuću koja je to Allahova kuća ovo se misli na Keabu zašto Allah kaže za Keabu moja kuća zašto je sebi pripisuje Ili zato što Allah boravi u njoj. Ne, Allah je iznad Arša. Allah je iznad svoga prijestolja koji se nalazi iza sredbog neba. Ali uzviše Allah kada pripiše nešto sebi pa kaže moja kuća. To znači iz počasti prema tom Jesu. To onda dobija poseban stepen u šerijatu kada Allah kaže moja kuća. Za sve džamije kaže su da su to Allahove subhanahu tala kuće jer tada džamije dobijaju vrijednost kada su one Allahove kuće, onda na poseban način se odnosimo prema džamijama dakle i to je pripisivanje i pripadnost iz počasti kažu islamski učenjaci dakle čistite moju kuću o Ibrahime i Ismajle lipa i fine za one koji će tavav činiti ovu kjabe o ne aki fine i oni koji će i tikaf činiti ovaj ibadit tikafa u Ramazanu, van Ramazana dakle pored Allahove čedavara, kuće Kabe, nema lepše, I jest se može i tijafu u osim pored da osim ovoga dakle mjesta ili odovoga mjesta. I također, ro moju kuću za one koji će rupu obavljati i srce do tosu planjači, a to su planjači. I zatim na kraju uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala na kraju ove stranice koju smo zacrtali večeras da prokomentarišemo, spominje takođe Ibrahimu alayhi salatu vesselam do v zameku pa kaže i reci Muhammed spomeni ovjerovjestiče. Spomeni Mustimanima jer oni nisu znali i ne znaju muslimani, tvoji sredbenici, oni koji će doći poslije tebe o Muhammede, spomeni im kako je Ibrahim činio dobu za Meku. Pa je govorio, gospodaru moj, učini ovaj grad sigurni. Ovaj grad sigurnim Uzvišeni Allah, subhanahu wa ta'ala, je učinio Meku sigurno. U me, Meka je sigurna od onoga dana kada je uzvišeni Allah stvorio nebesa i zemlju. Uzvišeni Allah je to mjesto gdje je Mekka označio i posebno obiležio i dakle je posebne propise propisao. U granicama Mekke nije dozvoljeno da se, harama, nije dozvoljeno da, da, da činiš lovo. Da ubiješ neku u životinju. Nema ubijanja. Nije dozvoljeno u granicama Mekke da, primjera, radi sečeš, da sečeš drvo koje samo iznikne. Ono koje samo iznikne ne nam Haram. Zašto? Zato sveto mjesto, sigurno mjesto. Zatim također nema kada nešto nađeš da uzmeš. Bez obzira bezvjedno bilo, bezvjedno ne diraj. Ili to posebno posebno mjesto dikovano od vas, Subhanahu ve taala. I zaista kada čak i u džahilije kod Ibrahimova, Ibrahimova doba je poštovana i ovaj propis je poštovan i prije Rasulullah sallallahu alajhi wasallam. Dakle predislamski Arapi Ubijicu svoga babe, ili svoga otca, ili svoga brata, kada bi vidjeli u haramu kjabe, pored kjabe, on bio siguran. Toliko su poštovali hurmen i svetov abe da kada bi vidjeli ubijicu svoga najdražeg iz porodice, oni ne bi tada, dakle, ni malo reagovali. Po brda, po pustinja, ko koga uhvati? Ali to nema. Nema A onda je to Resuru La, Laha, dakle posebno, posebno ovaj. potvrdio i ojačao dakle tu svetost i zaista Resuru Laha kada je ušao u Meku da je osvoji kaže, otkako je Allah stvorio nebesa i zemlju uzvišen i Allah je zabranio promijevanje krvi u Mekki samo je dozvolio meni nekoliko trenutaka, dok te oslobodim i očistim i ponovo nakon toga je vraćeno, dakle ta njena svetost i ta njena sigurnost sve do Zatim, kaže Ibrahim Ališ Gospodaru moj obskrbi stanovnike meke, stanovnike ovoga grada raznim biljkama, raznim ovaj a, raznomrasnim biljem i nafakom i obskrbom koji budu vjerovali u Allaha i usudnjina. Subhanallah. Meka je tada bila pustinja, braću. Kada je ovo Ibrahim provio, to, to je bila pustinja. Ništa nije imalo. Ništa nije imalo u njoj. Samo krši I ovako je to vina. Zamisli, zamisli beričet dobe Ibrahimu, a.s. Kakav je to beričet? A kažem, pošto da sam jednu informaciju sada, primjer, radi za vrijeme Hadža u Meki, za jedan dan u Mekanskim pijacama se milijardu dolara potrošio. Znači, uzvišeni, to je bereket Ibrahimove dobe. To je bereket Ibrahimove, a.s. a.s. dakle dobe. I zato Mekeli je, primjer, radi, oni svi svoje kuće za vrijeme hađa izdaju. Oni odu tamo negdje, oni izdaju svoje hađ, ovaj, hađijama. Znači, uzvišen je Allah za sve njih je da ostavi, dakle, nafak je dogojno. Zatim, onaj ko bude nevjernik, onaj ko bude nevjernik u njoj, uzvišen je Allah, subhanahu wa ta'ala, će mu dati nafaku. Međutim, Ovaj, tu na faku će on koristiti, da je normalno pokonac, Allah subhanahu tali, uzvišeni Allah će mu da je koristi na kratko na dunjavuku, zatim ću ga, uzvišeni Allah je mu kaže, zatim ću ga ja natjerati i primorati i prisiliti da uđe u džehennemsku vatru, a ružno li je to pravivalištvo. Zatim, nakon toga, uzvišeni Allah subhanahu tali, spominje kako Ibrahima se nagradio keavu, I nastavla koje je sve tove učio Ibrahim a.s. prilikom izgradnije ki'abe sa svojim sinom Ismailom. A tome ćemo inšere Allah-u-te'ala na narod na našem da je su se tobi mi da vasallahu a.j. Pomogne, modim Allah-u-te'ala da nam se smiluje da nas uči da nas uči uči uči uči Allah-u-te'ala. Hvala Allah-u-te'ala.